Pe 4 iunie 2000 au avut loc în România alegeri locale, acestea au fost câștigate detașat de PDSR la nivel de primării, consilii locale și consilii județene, tot PDSR, adică PSD-ul de azi, a câștigat 19 capitale de județ. La București, candidatul PDSR Sorino Prescu a intrat în turul al doilea cu candidatul PD, Traian Băsescu. Una dintre dezbaterea a avut loc la ProTV și, printre altele, candidații au zis ce îndemnuri vor vedea bucureștenii și funcționarii primăriei pe la ghișe. Cine mâng în lungă are va să poată 5 ani la sare. Mai vedem. Deci instituție liberă de mită. Ca să vă ridicați bani în ziua de salariu, veți scrie 3 cereri și un memoriu. Numai primăria plătește munca mea. Asta trebuie să fie pe toate ușile de birou. Nu uita că și tu vei ajunge în fața unui ghișeu. Da, turul al doilea a fost câștigat surprinzător la vremea respectivă de Traian Băsescu cu 50,7%. Adică a avut cam 9.000 de voturi mai mult decât Sorin Oprescu. În primul tur, Oprescu avuzese, luase 41% din voturi, iar Traian Băsescu doar 17%. Poate așa se explică o dată în plus de ce PSD nu vrea nici în ruptul capului alegeri în două tururi de scrutin. Se împlinesc astăzi 30 de ani de la suprimarea violentă a protestelor din piața Tiananmen, din capitala Chinei, Beijing. Armata a intrat cu tankurile în piață și a arestat atunci mii de manifestanți pentru democrație. Numărul morților și răniților nu este oficial cunoscut, dar se estimează undeva în zona sutelor sau chiar miilor. Intervenția armată i-a șocat atât pe aliații Chinei, precum sovieticii, cât și pe cei din Occident. De la Casa Albă, președintele american George Bush a anunțat impunerea unor sancțiuni. The Procesul democratizării societăților comuniste Nu va fi unul lin și trebuie să reacționăm Astfel încât să fie stimulat și nu sufocat Progresul către un sistem deschis și reprezentativ Spunea Bush după ce a anunțat că Statele Unite Nu vor mai vinde arme chinei Azi, la 30 de ani distanță, Partidul Comunist E mai stăpân ca niciodată pe China Și face mare eforturi ca tinerii de azi Să nu afle nimic despre mișcarea de protezi Din primăvara lui 1989 pe 4 iunie 1940, când Europa Occidentală era deja sub ocupația armatei naziste, iar Marea Britanie părea să fie următoarea țintă a wehrmacht premierul britanic Winston Churchill a ținut în fața Parlamentului Britanic un discurs care a intrat în istorie. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender... Da, faimos acest discurs. Vom lupta pe plaje, vom lupta pe terenurile de aterizare, vom lupta pe câmpuri și pe străzi, dar nu ne vom preda niciodată, le spunea Churchill britanicilor, pe care îi îndemna să-și apere țara în fața naziștilor. Discursul lui a fost rostit la câteva ore după ce peste 300 de soldați britanici și francezi au fost evacuați aproape miraculos din portul Dunkirk, unde erau izolați de armata germană. Cu toate acestea, Churchill era conștient că fuga din fața inamicului nu erau victorii și chiar a zis că războiile nu se câștigă prin evacuări. El a calificat salvarea soldaților din Franța drept un miracol, dar iar presa de la Londra a scris că a fost un dezastru transformat în triumf. Franța s-a predat Germaniei după două săptămâni și jumătate. Pe 4 iunie 1992, Poșta Americană a anunțat că publicul a votat că imaginea unui Elvis tânăr să apară pe un timbru. Fusese o dispută mare, americanii au avut de ales între un Elvis suplu din anii 50 și unul mai plinuți din perioada Las Vegas. Votul a fost de 3 la 1 pentru imaginea unui Elvis tânăr. Poșta americană venise cu ideea să-l pune pe Elvis pe un timbru încă din 1987, când se împlineau 10 ani de la moartea regiului rock and roll. Mulți n-au fost de acord atunci, pentru că Elvis avusese ceva probleme cu drogurile, iar alții erau convinși că Elvis încă trăiește, de fapt. În 1992 însă mai toată țara dezbătea a problema timbrului, chiar și Bill Clinton, candidat la președinție la acea vreme, a zis că îl preferă pe Elvis tânăr. Timbrul a fost pus în circulație anul următor, pe 8 ianuarie, de ziua de nașterea lui Elvis. În fine pe 4 iunie 1984, Bruce Springsteen și-a lansat albumul Born in the USA. A fost cel mai de succes album al lui Springsteen, vândut în 30 de milioane de exemplare. Cântecul care dă titlul albumului a fost, de fapt, greșit înțeles de-a lungul vremii, întrucât refrenul dă un sentiment de mântrie patriotică multă lume nu mai ascultă și versurile, care vorbesc însă despre viața grea a veteranilor din Vietnam într-o America, într America aflată în recesiune. Tocmai de aceea, refrenul e cântat pe un ton foarte vesel, inclusiv de politicienii americani în timpul campaniilor electorale. 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi, la Europa FEM.